94. Zeițele. Doi roman. Atena, Afrodita. Atena este cu siguranță cea mai importantă zeiță greacă după Hera. Numele său nu poate fi explicat prin greacă. Cât privește originea sa, ipoteza lui Nielsen, admisă de majoritatea savanților, pare destul de convingătoare. Atena ar fi o stăpână a palatului, protectoare a palatelor întărite ale regilor micenieni. Deși zeiță domestică, în legătură cu măseriile femeiești ori prezența sa în citadelă, în timp de războaie și jafuri, i-a conferit atributele și prestigiile unei zeițe războinice. Ea ise din capul lui Zeus, îmbrăcată în armură, fluturându-și lancea și, și scoțând strigătul ei de război. Numeroase titluri ale sale îi proclamă acest caracter marțial. Promaco luptătoarea, Stenias, puternica și Arcia, războinica. Totuși, așa cum se arată în numeroase episoade din Iliada, Atena este dușmana implacabilă a lui Ares, pe care îl înrobește de altfel în faimoasa bătălia zeilor din cântul al XXI-lea. Nota 13 E adevărat că Ares e detestat de toți zeii care îi spun nebun pentru că nu cunoaște ce este drept. Zeus însuși recunoaște că niciun olimpian nu este atât de urât, căci Ares nu se gândește decât la războaie și încăierări. Închei nota. Din potrivă, ea îl admiră pe Heracles, adevăratul model de erou. Ea îl ajută în încercările sale supraumenești și, în sfârșit, îl călăuzește în cer. Atena îl admire de asemenea pe Tideus și voia să l facă nemuritor, dar când îl văzu pe eroul grav rănit, cum despică-ți asta vrășmașului și soarbe creierul, zeița s-a îndepărtat de însustată. Tot ea este cea care prin prezența ei îl oprește pe ahile să ridice spada ca răspuns la insultele lui Agamemnon. Dar într-o epopee compusă pentru un auditoriu care exalta isplăvile războinice, atâna se revelă altfel decât zeița marțială. Motivul pentru care ea participă la război este faptul că aceasta este o ocupație prin excelență masculină. și după cum spune ea însăși, citez, inima mea în toate înclină de partea bărbatului, cu excepția căsătoriei, închei citatul Eschil, eumenidele. Imnul Homeric către Afrodita, un roman nou, recunoaște că zăița dragostei nu are putere asupra Atenei. Homer și Hesiod o numesc Palas, fața și la Atena ea este Fecioara, Partenos. Dar ea este un alt gen de zeiță Fecioară decât Artemis. Ea nu o colește bărbații și nu îi ține la distanță. Atena se împrietenește și îl protejează pe Ulise, pe care îl prețuiește pentru puternica sa personalitate și înțelepciune. El este bărbatul bogat în sfaturi. Polimetis, singurul pe care oamenii îndrăznesc să-l compare cu Zeus. În Teogonia, Hesiod o consideră egală a tatălui ei în forță și înțelepciune prevăzătoare. Atena este unica dintre olimpieni care nu are mamă. Imnul Homeric, un roman nou, amintește pe scurt că Zeus a născut-o din propriul său cap, dar cel ce povestește mitul în întregime este Hesiod. Zău s-a înghitit-o pe Metis, zeita inteligenței, pe când ea era deja însărcinată și Atena a venit pe lume ieșind din țea tatălui ei, Teogonia 886. S-a văzut în acest episod o adăugire târzie. Mitul original ar fi evocat pur și simplu apariția Atenei pe vârful muntelui Olimp, dar Otto subliniază pe bună dreptate caracterul arhaic, sălbatic al temei înghițirii. Nota 14 Homer nu face aluzie la acest mit, după cum trece de altfel sub tăcere povestea lui Cronos, dar o numește pe Atena fica puternicului părinte. o patre. Închei nota. Oricare ar fi originea lui, mitul nașterii miraculoase a Atenei ilustrează și confirmă raporturile sale foarte strânse cu Zeus. Înclin cu totul spre tată, mărturisește ea în Eumenidele. În Odiseea, 13 roman 297, zeita îi spune lui Ulise. Citez, Eu, între zei pe lume, sunt vestită prin agerimea minții și prin iscusința mea. Închei citatul. Într-adevăr, inteligența practică, metis, este atributul ei cel mai caracteristic. Atena nu e numai patrona meșteșugurilor feminine prin excelență, cum ar fi torsul și țesutul. Ea este mai ales politehniciană, inspiratoare și învățătoare a tuturor meșteșugarilor specializați. Fierarul de la Atena învață să făurească brăzdarul plugului și Olari o invocă. Citez, vină la noi, Atena, țineți mâna deasupra cuptorului nostru, închei citatul. Ea, îmblânzitoarea de cai, a inventat zăbala calului și a învățat pe oameni cum să se folosească de car. Când e vorba de navigație, domeniul guvernat de drept de către Poseidon, Atena își revelează complexitatea și totodată unitatea acelei metis, care îi e proprie. Inițial ea intervine în multiplele operații tehnice proprii construcției unei nave, dar ea îi ajută și pe cârmaci să-și conducă drept corabia. Rare ori se întâlnește un exemplu de ceea ce s-ar putea numi sacralitatea invenției tehnice și mitologia inteligenței. Alte divinități ilustrează nenumărate forme ale sacralității vieții, fertilității, morții, instituțiilor sociale, etc. Atena revelă caracterul sacru sau originea divină a anumitor meserii și vocații, implicând inteligență, abilitate, tehnică, invenție practică, dar și autostăpânire de sine, sănătate la încercări, încredere în coerență și deci inteligibilitatea lumii. Se înțelege de ce patrona acestei meti se va deveni în vremea filozofilor simbolul științei divine și a înțelepciunii umane. Afrodita reprezintă o creație nu mai puțin remarcabilă a geniului grec, deși se situează la un nivel cu totul deosebit. Zeița este cu siguranță de origine orientală, așa cum stăruitorul o indică tradiția. Herodot 1 Roman 105, Pausanias 1 Roman 14-7 În Iliada, Afrodita îi protejează pe troieni. În plus, ea prezintă analogii cu divinitățile de tip Iștar, Totuși în Cipru, centru milenar al sincretismului Egeano-Asiatic, începe să se precizeze figura ei specifică. Procesul de elenizare este destul de avansat în Iliada, unde Homer o proclamă fica lui Zeus și a Dionei și sotia lui Hephaistos. Nota 15. Abia mai târziu, Ares, zeul războiului, îi devine soț. În Odiseea 8, 266-366, el îi este amant. Închei nota. Dar Hesiod a păsat o versiune mai arhaică a nașterii ei. Zeița a apărut din sămânța amestecată cu spumă, afros, ieșită din părțile sexuale ale lui Uranos, azvârlite în mare. Ortema castrării unui mare zeu este, după cum am văzut, de origine orientală. În cultul ei se disting anumite elemente asiatice, de exemplu hierodulele, alături de elemente mediteraneene, porumbelul. Pe de o parte, imnul Homerii către Afrodita o prezintă ca o veritabilă stăpână a animalelor. În urma ei mergeau lingușind-o, lupi lei cu coamă sălbatică, urși și pantere iuți și lacome de pui de căprioară. Dar o trăsătură nouă, specifică Afroditei, se adaugă la aceasta. Zeița, citesc, a pus dorința în piepturile lor, atunci ele s-au îndreptat toate deodată să se împreuneze în umbra văilor, închei citatul. Afrodita pune dorința nu numai în piepturile animalelor, ci și ale oamenilor și zeilor. Ea tulbură chiar și rațiunea lui Zeus. Tot ea îl face cu ușurință să se împreuneze cu muritoarele în pofida herei. Astfel, Inul Homeric identifică în elanul sexual elementul de unitate a celor trei moduri de existență, animală, umană și divină. Pe de altă parte, sublimind caracterul ireductibil și rațional al concupiscenței, imnul justifică aventurile amoroase ale lui Zeus, care vor fi de altfel repetate la de către săi, eroi și oameni. Este vorba pe scurt de o justificare religioasă a sexualității, căci stârnite de Afrodita, chiar excesele și violențele sexuale trebuie recunoscute ca având origine divină. Întrucât domnește în toate cele trei niveluri cosmice, Afrodita este atât celestă, asteria, urania, cât și marină, Ana diomene, cea ieșită din mare, și terestră. Sub pașii ei, drumurile se acoperă de flori. Este cauza primă a fertilității vegetale. Nota 16. Scoica, simbol acvatic și totodată sexual, face parte din acele hiero, proprii acestei zeițe. Închei nota. Dar Afrodita nu va deveni niciodată zeița prin excelența a fertilității. Amorul fizic împreunarea trupească este domeniul ei specific pe care ea îl inspiră, îl exaltă și îl apără. În acest sens se poate spune că datorită Afroditei, grecii regăseau caracterul sacru al impulsului sexual primar. Vastele resurse spirituale ale dragostei vor fi călăuzite de alte figuri divine, în primul rând de către Eros. Scriitorii și artiștii plastici vor exploata exact această sexualitate irațională și reductibilă a zeiței, Dovada este faptul că, în epoca elenistică, farmecele afroditei vor deveni clișee literare. Ești aproape ispitit să vezi în această dezvoltare artistică, sub semnul afroditei, desacralizarea radicală a iubirii fizice. În fapt, este vorba de un camuflaj inimitabil și bogat în semnificații, precum se pot găsi în atâtea alte creații ale geniului grec. Sub aparința unei divinități frivole se ascunde una din sursele cele mai profunde ale experienței religioase, reveliația sexualității ca transcendență și mister. Vom întâlni alte forme ale acestui tip de camuflaj analizând procesul de desacralizare al lumii moderne.